Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Ne ijeszges ezzel. A gyerek, ugye a picike éppen ilyen balett versenyen van a feleségemmel, és a nagyobbikkal itthon maradtunk, és most rátelepítettem az iPad-et a fejére. Természetesen annak ellenére, hogy előre kértem, a kedves feleségem, hogy töltsék fel az eszközt, hogy tudjak felvenni. Természetesen le volt merülve a bluetooth headset. Úgyhogy kicsit rátöltöttünk most, aztán majd lehet, hogy jön a, jön a gyerek, hogy nem megy a headphone. De nem, de nem ilyen self-resolving dolog? Ez rádugja a töltőre, hogyha arról van szó. Nem? nem, mert hosszú történet, de a töltő a másik szobában van, most mellé raktam egy ilyen jack-dogós másik t is, de ahhoz ki kell venni az ilyen macis gyerekból az iPad-minit, hogy be lehessen dugni a jacket. De lehet, benne van, 50% esély benne van, hogy össze rakni magának. Mm. Hát figyelj, én is meglátjuk, hogy nálam mi lesz. Jaja, ja, ja. a Meeting Disturbance szituáció. Képzeld el, hogy azt álmodtam, hogy te és érdekes módon Greg részt vettetek az egyik projektembe itt a cégnél. És ott ültünk, Aha. és idő után föltött, hogy mit kerestek ti itt. Aztán elkezdtünk beszélgetni arról, hogy... Sőt, a Greget megkérdeztem, hogy mikor játszunk kvéket hordamódba. Itt ébredtünk, mondtam, ú, bármilyen meteor van fölvétel. Pedig, pedig pont jó lett volna, mi? Jó kis hordamód. Nem is tudom egyébként, de azt tudom, hogy, hogy Svájcban van a reg, de most így nem ugrik be, hogy mit dolgozik, és mennyi a valós, reális esély, esély arra, hogy a Projected-en dolgozzon. Se, az... Semennyi. <gül> valamit a Product cégnél dolgozik, de pontosan nem tudom, mit csinálnak. Aha. Lehet, hogy valami... Ne, nem tudom, nem akarok találkozni. <gül> meg, meg kéne nézni. Jaja, ja, rákérdezek majd a felvétel után. Igen, szóval... Uh, így nem voltam szellemileg felkészülve, hogy akkor most hirtelen veszünk, de nézve a sónócot, témánk, témánk van. Én annyi mindent gyűjtöttem, hogy folyamatosan több link van, mint amit meg tudunk beszélni, és egyes linkek már kimennek a forgalomból, mire oda jutnánk. Soha nem fogunk oda jutni. Úgy, hogy Azt javaslom, majd lassan csinálunk egy teljesen új dobsit, amúgy is ez túl, túl nagy, itt meg betölteni a mobilon, meg minden, és abban már csak a tényleg aktuális dolgokat emeljük, és akkor nem, nem visszük a hátra után, úgy úgyis, hogy mi volt a téma. Az első itt hallgató feedback, hogy sokan futás közben, meg sport közben hallgatják a az adásunkat. Gondolom ez azért van, mert annyira pörgős és pattogós, mint egy jó izé, elektro playlist workoutra, ugye? Hozzuk elektro, az energiát. Ja. Igen, igen. Uh, igen, jó, jó, jó, jó feedback, mert ugye a, a rólunk részben is írjuk a heti metorban, hogy, hogy mi is annó, így kezdünk a podcastot hallgatni, hogy, hogy valami aktivitás közben, úgy a egyébként. Mész valamit, csinálsz valamit, mész valahova, bringázol, és közben hallgatod a... Így a konkrét idézet aki. szól, aki... Hú, ez de... nem, ez nem, ez egy Gábor nevű hallgató. Fogalmatok sincs, hány kalória, kalória ég miattatok, de sok. <gül> <gül> Én voltam. is szoktam egyébként futás közben podcastot hallgatni. Néha zenére van kedvem, néha podcastra, és ez tök jó dolog. Soha nem a heti meteort Hát nem szoktam. Igen, tudom, hogy vannak ilyen professzionális podcastok meg podcasterek, akik meghallgatják és utána lejegyzetelik, hogy mi volt, mi volt a hiba, mit, mit kell javítani meg minden. De nekem inkább ez a fire and forget approach, ugye ami a podcastra megy, hogy felvesszük. Hogyha emlékszem, hogy valamit nagyon elrontottunk, azt néha kivágom azért, de, de általában úgy ahogy, úgy, ahogy megy. De nem azért, mert ja. nem érdekel, hanem mert így is alig tudunk időt találni. Tehát ez most ugye hajnalba kelti, föl én most a gyereket így ebéd előtt még elpakoltam az ipad iPad-re, hogy fel tudjuk venni, de nagy szeretettel, nagy szeretettel a ja. hallgatók irányába. Érde. És akkor én, ja. én bedobnám a tegnapi mérgelődésem, ha nem bánod, amit ja, messenger-ben. Szóval ez munkatéma, és Szerintem ez olyan dolog, amit lehet általánosítani, és senki se fogja magára venni a cégemnél akkor is, hogyha izé speech-to-text alapon utána lefordítják angolra. De az egyik dolog, ami rettenetesen idegesít, és ez többször előkerült a, a héten is, és nem tudom, nálatok van-e ilyen, hogy kolléga ad, mit tudom én, délelőtt kor, vagy délután négykor, vagy valami úgy dönt, hogy akkor ötkor, vagy tizenegykor, ugye ugyanazon a napon berak egy, egy invite-ot, ilyen fél órás-órás invite-ot, és akkor ez általában valami, mit tudom én, egy ajánlat árazását átnézni, vagy segítséget kérni, vagy valami. És az engem ultra módon idegesít néhány kolléga esetében, akik ezt gyakran csinálják, hogy ugyanarra a napra küldeni egy invite és azt feltételezni, hogy az el lesz fogadva. És gondolkodtam, hogy miért, miért van benne milyen méreg érzet, mikor ezt meglátom a naptáromba, és arra jutottam, hogy én nagyon így szisztematikusan így felkészülök egyrészt a hetemre, tehát tipikusan akár péntek délután, akár a hétvége során gyakran vasárnap, így átnézem, hogy mik lesznek a héten, mi van a naptáromba. Csinálok egy ilyen papír jegyzett fizetbe egy oldalnyi dolgot, hogy mik a legnagyobb prioritás dolgok, amikor nagyon-nagyon kaotikus és sok eseményen járó heten van, akkor ilyen két oldalra papíra papírra leszoktam rajzolni, mi az, ami ha az adott nap, csak azt a pár dolgot csinál, mi a tényleges prioritás. És aztán napról napra megnézem, hogy mi a következő napon, ami a dolgom, és akkor egy ilyen részletesebb listát csinálok, és ott nyilván a naptáramban, meg az egyéb ilyen meg a Teams, meg hasonló helyeken kezelem ez digitálisan, de van egy mentális képem, ami a papíron is le van képezve, hogy mi az, ami feltétlenül meg kell csinálni, az, és akkor tudom, hogy mit mivel kell felkészülnem, mi a kontextusadóknak, és mikor reggel elmegyek munkába, vagy kinyitom a laptopot, ha otthonról dolgozok, akkor pontosan tudom, hogy mi vár a napon, és tudom, hogy felkészült vagyok rá, és mikor így belekúrnak, a naptáramba ilyen teljesen véletlenszerű hívásokat, ami nem is feltétlen tudom a kontextust, akkor még van egy ilyen rossz érzésem, és rájöttem, hogy azért, mert ilyen bizonytalan vagyok, abban, hogy én fel vagyok-e készülve, hogy értéket adjak hozzá az adott híváshoz, vagy véleményem legyen, és nem szeretem, hogyha felkészületlenül megyek be, még akkor se, hogyha, mit tudom, én manáger vagyok, és csak véleményt kell mondani, akkor is szeretek így kontextusban lenni, meg felkészült nem. nálatok. Ez belefér ez a kultúrába, hogy így bele a naptárodba egyet. Egy fracsögöt. Ja, igen, igen. szóval hogy, hogy az történik, hogy a, az adott kollégád az megnézi, hogy tud-e foglalni igen. arra a napra, és van egy üres szlot, amikor igen. éppen te nem vagy meetingben. És akkor ő úgy gondolja, hogy jó, akkor mivel itt üres szlot van, tehát szintaktikailag... Belefér az, hogy most oda ő berak egy adott uh, mítinget. Igen. Én megmondom őszintén, hogy kise Jó, inkább csak arról, hogy, hogy, hogy, hogy nálunk hogy van. Nem illik ilyet csinálni én szerintem. És uh, én személy szerint úgy járok el, hogy ha ilyen dolog van, akkor inkább megkérdezem, az adott kommunikációs csatornán, hogy, hogy tudunk egy gyors mítinget csinálni erről a témáról. De az általában akkor van tó, hogyha valami konkrétan meg kell beszélni, vagy, vagy ilyen valami uh -huh. közben jön. Olyan, hogy, hogy ránézek, hogy megnézem, hogy van-e szabad időpontja, és akkor szólok neki, hogy, hogy, hogy, hogy tudunk -e erről a témáról beszélni. Uh -huh. De a céges kultúra nálunk az olyan, hogy, hogy általában következő hétre foglalunk mítingeket. Tehát, wow. hogy ilyen ötleteid vannak, akkor, akkor egy héttel később lecsinálod a mítinget. Ez nem tudom, miért van így, de így van valamiért. És péntekre tűrhőség mítinget berakni. Aha. Hát egyébként ez, egy tudom, ez a konkrét alakulta. példa, hogy am amikor felmérgesedtem, az pont egy péntek volt. De tehát te és... duplán kaptad meg a szart akkor. Duplán miért? kaptam. De, de az az de ti... érdekes, nagyon gyakran arra döbbenek rá, hogy amikor mérges vagyok valamiért, van egy részt uh, olyan okom is, hogy tipikusan, tehát aki ezt csinálja, az azért csinálja, mert valamit későn kezdett el, és gyorsan kell mondjuk az ügyfélnek yeah, ajánlatot aha. adni. Van egy ilyen eleme, hogy, hogy uh, ez egyszerűen a rossz felkészülés a saját idejét rosszul osztja be, és ezt kivetíti rám. Több kolléga van ilyen, aki ezt, ezt csinálja. Ez nagyon idegesítő, amikor tudod így érzed azt, hogy az ő hülyesége miatt neked kell izéni. Én... Uh -huh. Van egy hasonló, lehet, hogy ezt említettem a ma amikor velem az szokott történni, hogy, hogy bizonyos emberek nem mennek el bizonyos meetingekre. ezer oka lehet, hogy miért nem, mindegy, uh -huh. uh de van, vannak ilyen visszatérő mítingek, tudom, amikor ilyen heti rendszerességgel megtörténnek, ilyen, ilyen e, és e, valami emberek nem mennek el, és én mivel elmegyek, és ők tudják, hogy elmegyek, megkérdeznek engem, hogy akkor mi volt azon a mítingen. Uh -huh. És e, akkor főleg különösen idegesítő, hogyha tudom, hogy elvileg az ő felelőssége lenne azokra a mítingekre járás. Tehát van ilyen konkrét példa, és akkor utána én megyek el, és akkor engem kérdez, akinek ott kellene lennie, tudod, egyszer-kétszer persze ez előfordulhat bárkivel, meg minden, de akkor, amikor ilyen, ilyen krónikus lesz ez a dolog, akkor, akkor nekem mindig kinyílik a bicska zsebembe, hogy, hogy én nem az ő íródeákja vagyok az meg. Tehát, tudod, aki, aki, aki neked fog kollektelni az anyagot, hanem, de az nagyon kellemetlen, amikor másnak a vizét kell takarítani. Na, nem nekem szeretem. olyan van, én magam is csinálok néha olyat, hogy ha tudom, hogy van egy meeting mondjuk nagyon későn, és van egy kolléga rajtam kívül a csapatomból, vagy körülöttem, akinek amúgy is el kell menni, mert közel van a témához, akkor még előzőleg megkérdezem, te erre a meetingre be fogsz-e menni, mert ha igen, rendben van-e, hogy én nem megyek, és majd akkor utána elkezdtem. Jó, Mindig Igen, ha megkérdez, akkor Amire még rájöttem, hogy azon kívül, hogy idegesít, hogy más a saját káosz helyzetét terjeszti ki rám ezzel, hogy befoglal az utolsó pillanatban, és ezt nagyon nem szeretem a káoszt. Pont ez, hogy én felkészült akarok lenni. De azért ez nem kéne, hogy annyira dráma legyen. Rájöttem, hogy azért is annyira dráma, mert még ilyen nem vagyok elég magabiztos abban, hogy, hogy ezekben az új, új üzleti helyzetekben, amikről beszéltünk itt az új pozíción kapcsán tényleg így beárazni ajánlatokat, meg jóváhagyni dolgokat, meg mit tudom én, meg stratégiát kitalálni. Nincs még egy ilyen rutinom, hogy igen, ezt én real-time majd ki fogom találni, hanem én a felkészülésben bízok ezekben a helyzetekben. És hogyha így rám tesznek egy ilyen káosz, hogy beszéljünk két óra múlva, nyilvánvalóan nincs időm felkészülni, és a saját kudarcontól félek ennek kapcsolatban, és ezért vagyok mérges, mert ilyen insecure vagyok a témában. Szóval szerintem, amikor az ember mérges mások -e, más emberekkel kapcsolatban, meg munkahelyi dolgokkal kapcsolatban, érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami triggerel ilyenkor bennünket. És a a 90%-a az eseteknek az a saját ilyen önbizalomhiány, vagy ugye ez a insecurity dolog, ami, ami az igazi trigger, attól tudunk igaz, igazán mérkesek lenni, nem attól, hogy a másik csinálta ezt de, vagy azt. De jó, jó mélyre lemész a, a, a, az önelemzésbe. Ön, ön én engem egyszerűen csak, én, én nem is tudnám. Én azért én, én, én, valamit meg akarok csinálni, mert tud, e, ezekben az idősávokban lehet konkrétan valamit dolgozni. Uh -huh. Én ugye ráadásul IC vagyok, úgyhogy nekem, nekem időnként kell outputot Hatnom, és, és, és, és ilyenkor, tudod, ez ez, ez teljesen szétszedi a napodat, hogyha be, megjelennek ilyen, ilyen meetingek. Ez, ez van, ez a, aki azt mondja, meeting, ez, meeting van, hát. aki azt mondja, hogy ha azt akarod, hogy ilyen privát időd legyen, meg felkészülés, meg minden, akkor azt alaposan vég gondolni, hogy beblokkolni a saját felkészülési idődet a naptáradban, de ezt nem akarom csinálni, hogy nekem ilyen tényleg sasként kell figyelnem, hogy mi történik a naptárom, és minden egyes órát beblokkolni, hanem, hanem azt szeretném, hogy ha ez nincs befoglalva, az alapértelmezés az az én időm. A másik viszont, ja, hogy, hogy amikor ilyen történik, és mondom különösen két ember esetében van az, hogy, hogy a saját káoszuk miatt, és általában tényleges ilyen uh, sürgős dolog, mert az ügyfél bár mondjuk egy ajánlatra, vagy valami, akkor egyszerűen azt is érzem, hogy nincs kontrollom, nem tudok nem nemet mondani, mert akkor az lesz, hogy miattam, Fontos, igen. miattam igen. nem kapja meg az ügyfél az ajánlatot, nem a fasztalicska ember, elnézést, kedves hallgatók, nem fogom kiszerkeszteni, hogy átjön a, a szentiment itt a dologba, de hogy, hogy arról van szó, hogy úgy tűnik, mintha én miattam nem kapnám meg az ügyfél az adott ajánlatot, mert én nem reagáltam időbe, és nem fogadtam el a... A meeting meghívást, holott erről szó sincs, rosszul volt megtervezve. Az, az ő, ő miatt a történik, alapvetően igen. igen hogy. De ez, ez, ez, ez, ez, ez szerintem rávilágít egy olyan dologra is, hogy valószínűleg az a processz, ahogy így megtörténik egy ilyen anyagkiküldése, az nálatoki nem nagyon ilyen stabilizált, hogy hogyan történik, meg, meg neked mi a konkrét feladatod benne, hanem ilyen adhok módon így. így. Tűnik nekem, ahogy, hogy ezek ilyen adhok módon történnek meg, amikor... Van, van egy jól definiált van. folyamat, nagyon jól definiált, definiált folyamat, és van saját ilyen, nyilvánvalóan széremrendszerem, rendszer, amivel a folyamatokat követjük, meg minden. Hanem ezek a kivételek, és nyilvánvalóan pont a kaotikus embereknél történnek a kivételek, hogy ú, az ügyfél most akar valamit, meg jött visszajelzés, meg ez nem jó, meg megtudtuk, hogy az árazás nincs rendben, és akkor megjelenik ez a fajta ilyen sürgősség a folyamatban, ami nem volt betervezve, és akkor borulnak a naptárak, meg minden. De neki... ez egy nagyon komplex... De, de te, aki ismered a processzt, hogy hogyan kellene csinálni, és ismered, hogy, hogy van egy ilyen feltételezésed, hogy az ő kaotikussága miatt történik, akkor, akkor hogy tudott te visszaterelni a processz irányába ezt a csávót? Mert akkor szerintem ezek szerint vannak emberek, két emberek, akik, akik inkább ilyen káboly módon kezelik ezeket a dolgokat, és szerintem az egyik válasz erre, hogy nekem nem kéne olyan ember a csapatomba, aki az én ilyen munkamódszereimet, ami, ami előre tervezés, alapos felkészülés, előre gondolkodás alapon működik, szakmaiság, meg, meg részletekre odafigyelés, meg minden, nem feltétlenül férnek bele olyan emberek, akik kulturálisan nagyon nem ilyenek, hanem ez a kapkodós cowboy style utolsó pillanatban meg, meg, megizéljük alapon. Hát igen, de mit tudsz azokat, csinálni, ilyen, a, ilyen a habitusuk, valahogy át kell őket terelned arra az irányba, hogy... Szerintem nem hogy? lehet felnőtt embereket, főleg ha ők úgy érzik, hogy ez így rendben van, nem lehet átterelni. Nem is tudom, egyik kedves hallgató küldözgetett mindenféle ilyen bunkával kapcsolatos jó tanácsot, amit én egyébként el szoktam olvasni és így elgondolkodni rajta, de ami most így folyamatban van, nyilván most már így fél éve vagyok az új pozícióban, és Teljesen igaz, kedves hallgató is ezt mondta, hogy valójában nem kell azt feltételni, tehát az nem reális dolog, hogy ugye új pozícióba kerültem, új menedzser vagyok a, az üzleti oldalon, nem kell azt feltételni, hogy mindenki, aki eddig a csapatban volt, az belefér ebbe az új szervezetbe is. Tehát így most, most kezdjük ugye, kimenedzselni azokat az embereket, akik nem férnek bele. De, ja, igen, ez egy... hát persze, ez... neked még van egy ilyen, egy ilyen ö, ö, dolgod is, hogy átalakítani magad a szervezetet annak függvényében, ahogy jólnak látod, és akkor... És szerintem az, az reális dolog, hogy, hogy néhányszor adjak visszajelzést ezzel kapcsolatban, és adtam, és fogok is adni, de, de ami ebből nekem így érdekes volt tényleg az, hogy, hogy miért van ez, és valójában mennyire az én önbizalmam hiánya, ami, ami mérgessé tesz, nem a másik embernek a viselkedése feltétlen. Hmm. Én nem is tudtam, hogy a feedbacknek ez a magyar megfelelő visszajelzés, de most Abszolút. ezt megtanul. Meg... <gül> Meeting, meg értekezlet, tudod. Így van. Nekem azt tetszik még ezekkel a fordításokkal, hogy hogy az egy dolog, hogy van magyar, meg orosz, meg angol megfelelője ugyanazoknak a szavaknak, de hogy mi, mi az a szókészlet, amit különböző kultúrájú kollégák használnak, és ami nekem így nagyon vicces még mindig, egy ilyen kedvesen Igen. vicces, tehát nem negatívan vicces, hogy az ilyen korábban Szovjetunióból uh, Szovjet uh, Szovjet született kollégák, hogy ugye az angol megszólítása levében mindig az tőlük, hogy colleagues, vagy dear colleague, és én soha nem láttam még így bárkit az angol nyelvkörnyezetből így megszólítani. Van a high all, meg mit tudom én, sokkal informális a hey. dolgok. Hey. És nagyon vicces, amikor ny tehát nyilván korrekt az a szó, létezik angolba, hogy kollég, és ja, most de, van az illetve, ja, ja, ja, ja, de igen. hát senki nem használja. És akkor a mi cégünkben, ami erősen ilyen kultúra, vicces látni, hogy használják. Ennek ennek egyébként van egy Wikipédia szócikke is, amit ennek a jelenségnek, amit most elmondtál, és minden nyelvben vannak ilyen, ilyen angol kifejezések, amik csak abban a nyelvben értelmesek, a, tehát annak egy angol szavak, és uh, sehol máshol nem. Svédben mm. rengeteg ilyen van. Például a, az after work, így hívják, hogy after work, after work, és az az, vagy AV, AW, így, így is mondják, és azt konkrétan azt jelenti, hogy összetalálkozni, sörö, sörözni. Tehát a magyarul a sörözés, tudom. És uh, munka utáni sörözés, az after work. És a svédek meg vannak, győződve, vagy az angol is ez, ez a kifejezés, <gül> ugye? After work. Senki nem hallotta. De hát még egy egész podcastet meg tudnék tölteni, ilyen izékkel, meg főleg azokkal a szituációkkal, amiket nekem teremt, tett, aki nem ismerte, ugye ezeket a kifejezéseket, és akkor vagy a svéd tükörfordítások, hát ott az tényleg confusing helyzeteket is tud teremteni, amiket... Uh, uh, uh, uh. Ebben le is menjünk bele, tényleg meg inkább vannak, vannak jobb témáink most, úgy érzem. Ja. Oké, okay, ennyi uh, volt a mérgelődés, és tényleg érdekes téma, és azt meg mindenkinek javaslom, szerintem barom érdekes dolog, hogy amikor mérgesek vagyunk más emberre valami összefüggésben, mélyebben kicsit perennyőni, hogy miért is vagyunk mérgesek, mert nagyon érdekes dolgokra. Igen, és, és, és, és ne azzal váljunk el, hogy mert az egy fasz, tudod, uh -huh. ez, mindenki erre gondol először, tehát, hogy már megint ez a. Fasz. Uh -huh. A legrosszabb az. És, és, és, és ismerek ilyen embereket, akik uh, saját maguk feltételezése alapján eldöntenek dolgokat. Tehát, a, mert úgy érzi, tudod? És azt tényszerűen elfogadja. Hogy te biztos azért nem mentél erre a mítingre, mert... És akkor van valami, uh -huh. ami az ő fejében megjelenik ezzel kapcsolatban is. És... Uh, lehet, hogy erre vannak ilyen ö, ö, dolgok is, amiket ö, tényszerűségek, amiket ugye a rendszerből ki annak függvényében, hogy ezt megindokolja saját maga számára. Tehát lehet, hogy látott engem abba az irányba menni, és akkor tudod erről arra gondol, hogy én arra a meetingre megyek, és akkor vagy mit tudom én ilyen, ilyen izé. de a leg, tehát az, az igenis, hogy toxikus, hogyha valaki nem tudhatod biztosan, hogy mi történik. Hogy az én esetemben, hogy az adott személy arra a meetingre miért nem tudtál, menni. lehet, hogy ténylegesen valami probléma volt. Uh -huh. És lehet, hogy hétről hétre mindig abban az van valami összejött neki, vagy, vagy mit tudom én. Uh -huh. Tehát ez simán elképzelhető, hogy, hogy így van. És simán elképzelhető, hogy nincs így, és helyesek a feltételezéseim, de akkor sem lesz benne biztos. Ha csak nem, uh -huh. konkrétan tudsz valamit, vagy, vagy láttál konkrétan, vagy ő maga mondta, vagy, vagy, vagy a menedzsere mondta, hogy konkrétan van valami, de egészen addig a pontig nem szabad ezt feltételezni, és szerintem nagyon beteg, hogyha valaki egy olyan dolgot feltételez, amit nem tudsz teljesen biztosan. Ezért van az, hogy inkább kíváncsinak kell lenni mindig, tőled, és, és, és nem szabad azt eldönteni, nem szabad megbélyegezni valakit, hogy az egy fasz valamiért. Uh -huh. Tehát az, az, az rossz. Abszolút. Rossz. Nekem, igen, nekem egyébként benne. nagyon nehéz, ezért is kell itt tudatosan felülvizsgálni a gondolataimat, mert jó mondjuk tapasztalati úton egy idő múlva be lehet látni bizonyos emberekről, hogy igen, hát ennek ez a behavior, ugye ez a viselkedés mindig ilyen helyzetben, de, de tényleg gyakran érdemes végigmondani, hogy miért triggerelődünk, jó, valami vidámabb téma, bár ezt a uh, csak nem nekem. De, uh, és tudod, mit mondok még? Mert, mert most ezek a van egy gondolatom, hogy az sem feltétlen rossz. Mindenkinek a perspektívát meg lehet érteni egyébként. Abszolút. Sőt, olyan szinten meg lehet, hogy én szerintem a Walt Disney rajzfilmek azok nagyon károsak. Abban az értelemben, hogy ugyanazokat, a jó a jó, a rossz a rossz, és mindig lehet tudni, és akkor így íz, és azt gondolt hogy az életben is így működik, hogy tényleg vannak rosszak, meg jók, és ez nem igaz. Mindenki ugyanolyan egyébként, és mindenkinek meg lehet érteni a saját nyomorát. Uh -huh. Gondolj bele, hogy lehetne csinálni, ez konkrétan minap jutott eszembe, hogy, és nem is az, hogy lehetne, hanem kellene csinálni egy oroszlán királyt, ami a, ami a hogy hívták a, Tor, Tor, Borzon, vagy Torzon, nem tudom, magyarul mi volt a neve, a, a, a Skarnak, aki, aki tudod, uh -huh. a, a gonosz oroszlán volt. Nálunk a gyerekeknek az még nem került be. Igen, és, és tudod, hogy, hogy megöli, a, megöli a szimbának az apját, meg mit tudom. é spoiler! Hát ez é. már 1900 aki nem látta eddig a pontig az oroszlámkélet. Na, és a lényeg az az, hogy Lehetne csinálni egy olyan megközelítést ennek, ami a, a, a Skárnak a szemszögéből mutatja be az egész rajzfilmet. Uh -huh. Tehát azt hogy, azt, hogy őt kitúrták az örökségből, átvett mindent, azt gondolja, hogy ő a nagy izé király, meg mit tudom én, és annak ellenére, hogy most tényleg így van, vagy nincs így, az ő szemszögéből simán lehetne bemutatni egy olyan, történetet, ahol ő az szenvedő alany, ahol ő csak próbálkozik előre jutni, és, és, és, és így tovább. Tehát így, így, így be lehetne mutatni azt, hogy ő sem rossz meg gonosz hogy vagy nem úgy, ahogy te gondolod, hanem egész egyszerűen neki is van egy saját perspektívája a dolgot illetően. Ebbe és egyetértek, de e... ugyanakkor a meséknek van egy olyan funkciója, és szerintem a Disney esetében is ez belefér, hogy ilyen ezzel tanítjuk a gyerekeket így a közösség erkölcsi normáira. Tehát oké, okay, hogy ez ilyen leegyszerűsített, meg ez a rossz, ez a jó, mit tudom én, de ah, mindez mert... mind azért történik, mert hogy meg akarjuk tanítani ezt a bizonyos erkölcsi normát a gyerekeknek, ezeken a tanmeséken kívül. Ugye ezért, ezért euh, mozog a léca jelenleg a Disney esetében, mert az erkölcsi normák, amiket jelenleg az új Disney filmek próbálnak, népszerűsíteni, azok nem általánosan elfogadott erkölcsi normák feltétlen, ugye lást, vók téma. Ők, és és, és ha nincs konszenzus a kapcsolatban, hogy az igen a gyerekeim ezeket az erkölcsi normákat kövessék, akkor bizony probléma lehet belőle. É, értem egyébként ezt a részét, de nem tanít az életre abban. Jó, persze, hogy normákat formál, de de az élet nem olyan, és meg kell tanulnod, hogy az életben nincsenek jó emberek, meg rosszak, hanem mindenkinek vannak ilyen saját perspektíváik. Persze vannak igazi vonaszok is nyilván, de most nem említ, hanem, hanem hogy általában, hogy, hogy ott vannak a szomszédaid, akiket utálsz, meg ők is téged, és igazából tényleg csak az van, hogy, hogy, hogy nem érted meg ilyenkor, vagy ők nem értik meg ilyenkor a te perspektíváidat, amik, amik lehetnek ugyanolyan jók is. Hát az, az a dolog, hogy ugye minél intelligensebb az ember, megnyitotta meg minden, lehet, hogy te megtanulod ezeket a dolgokat, és törekszel arra, hogy ne triggerel ugye a szomszédod uh, disruptív dolgaitól, ha mondjuk Este 12-kor a gyerekszoba mellett elkezd fúrni, meg mit tudom hogy Hogy nyilván nem gonosságból teszi, hanem azért teszi, mert egész nap dolgozott, meg minden. De, hogyha egyoldalú ez a fajta hozzáállás, és mondjuk csak te vagy, aki intelligensen, kontrollálod ezeket a dolgokat, de mondjuk a szomszédod nem ugyanazt a játékot játsza, akkor azért frusztráló tud lenni, és, és ilyenkor bizony gondolkodik az ember, hogy hogy tudja korrigálni ezeket a problémákat. Jó, de, de te, mint ember, akkor sem alacsonyodhatsz le a, a, a, a, a, úgy ebben az értelemben, mert akkor, akkor azt tudod az, az ilyen adok Néha, valami, én, és, és uh, erről, erről szerintem órákat lehetne beszélni, de véleményem ha. szerint vannak igenis esetek, amikor ahogy te mondod, így lealacsonyodni kell vagy inkább azt kell mondani, hogy az ő szintjére menni, és adott esetben, ha akár munkahelyi környezetben is, ha egy ilyen, ilyen buli típusú ember vagy ilyen buli típusú emberrel kell dolgozni, aki mondjuk a kollégákat vegzálja folyamatosan vagy mondjuk megjegyzéseket tesz a, a, a nőkre, vagy valami és normális beszélgetés során ezt nem sikerül elrendezni, akkor néha igenis az szintjére kell menni, és ilyen e, nekem a, a, a hatalmam nagyobb jellegű e, ilyen üzenetet kell átadni nagyon direkt módon. Tehát én azt mondám, hogy nem lehetsz mindig, aki csak odatartja a másik arcát, meg mit tudom, én, hanem néha, ha adott Na szituáció szükségesít, teszi akkor igenis. Belek bele kell fordulni. Igen, nagyon sokféle eset van meg minden, úgyhogy hát nehéz De ezek, ezek ilyen nehezen kimoz. Hát adott szituáció függvénye szerintem, uh -huh. hogy miket lehet tenni. De uh, én vissza szeretnék térni még a macskafogóra. Ugyanis okay. a macskafogó megbeszélése után az apróska alapocska benne csacska-macska-mocska, ami macska szart értünk alatta, már ezt is megtanultam, hogy a kalapban macska-kaka van, amit mocs mocsoknak hív és akkor macska-mocska. De egy újabb részlet került, a, a, a, került elő, amit nem tudtam eddig, és most, 47 évesen átössze össze bennem, hogy közvetlen ezután, vagy nem sokkal ezután, ahogy elmondja ezt a jelszót, Edlington, és bemegy az egerekhez, akiknek egyébként az asztaluk, ez a, ez a medvesajt típusú körcik, <gül> <gül> és ott ülnek az egerek, és barom jó ötlet szerintem, mint az asztal design. Na mindegy, és ott ülnek az egerek, és ha emlékszel rá, az Edlington leül, és a titkárnő oda jön hozzá, és kávét, megkezdődik, kérek kére kávét, és nem tudom, emlékszel, rá, hogy mit mond erre válaszul. Nem. Én 30 éve láttam, tehát. Igen, nézd újra. Van-e angolul, de visszatérek majd erre a kérdés. Ezt akartam megkérdezni ezután. Nem úgy, tudom. Van-e angolul? Nem tudom. Azt tudom, hogy Cat City-nek nevezték el, és, és egy ilyen jegyzett alkotás, de hogy van ebben a hangos... Szerintem van. Mert akkor a gyerekeknek tök jó meg lehetne nézni. Ö, és kávét rendel, és a beszélgetés így hangzik, most meg visszadni visszaadni úgy, ahogy a, a, a filmben mondja el. Azt mondja, hogy, azt mondja Edlington, hogy kis kávé, sok tejcukor nélkül. Tehát ki, kis kávé, sok tejcukor nélkül. És azt én mindig egy viccesnek gondoltam, hogy ilyen kis kávé, sok tejcukor nélkül, és akkor te ezt valahogy én úgy hallottam, tudod mindig, hogy, hogy tejcukor nélkül kéri, sok tejcukor nélkül kis kávé. Tehát ilyen, ilyen, ilyen furán vicces, és nekem Aha. mindig nagyon úgy ült az egész, de valójában itt azt mondja, hogy kis kávé, vesző, sok tej, vesző, cukor nélkül. Uh -huh. Tehát nem azt mondja, hogy sok tej, cukor nélkül, hanem sok tej, szünet és cukor nélkül. Tehát, uh -huh. hogy helyesen rendel, csak ahogy gyorsan mondja, így ilyen furam vicces, értelmetlen dolog válik belőle. Uh -huh. Nekem szóval erről az itt a... eszembe, amikor az egyik első munkahelyemen uh, volt a, az irodaháznak a felső emeletén egy ilyen kis büfé, oda lehetett kávér meg reggelizni, Igen. járni, de uh, Ilyen mindenféle építkezés, meg mindenféle ilyen munkás ember volt a környéken, annak ellenére, hogy ez irodaház, de nagyon sok munkás volt a környéken, és akkor nem csak mi jártunk oda egy kávért a biféshez, hanem ők is jártak kávért, és akkor van, aki kávét kért ki, volt, aki meg a kis ilyen ampullás alkoholt reggel. A kevert, Ugye? Hát mindenféle opció volt, amit épp íz, ízvilág szempontjából közel érzett Persze. magához. Ja, ja. De hát egyébként ezeket az emberektől a legtöbbet tanulni szerintem. Tehát ilyen, <gül> tudod, ilyen, ilyen, tudod, olyan alapigasságok, törvények, izé, egyszerűsítések, de ugyanakkor, tudod, ilyen. <gül> Mert hogy ugye nekik már így a izommemóriában benne van, hogy hogy kell rakni a maltert, meg mit tudom én, és akkor nem kell azon izgulni, hogy maximális szellemi állapotban legyen. <gül> maximális szellemi állapotban. <gül> Versus, ugye most egy hétig a tokioi irodánkból dolgoztam, és két kisebb iroda van, az egyik az inkább ilyen HR, meg Management Office, a másik meg egy ilyen WeWork uh, iroda, ami ilyen, nem tudom, mindenki ismeri gondolom a WeWork-öt, ilyen megosztott iroda, amiből ilyen asztalokat, meg szobákat, meg Co lehet. Coverking. ez az, hogy van az magyarul egy dolgozás. <gül> Nyilván nem. <gül> Mindegy, a, a hugom majd biztos bekiabálja, hogy mi a Coworking Magyar is volt ilyen Coworking iroda. Na, szóval, hogy ott négy órakor, ja, egyrészt van nagyon jó ilyen szántori automata, amiből jeges uh, zöldet, vagy, vagy rendes fekete teát lehet ilyen jegeset kiszedni, nagyon finom, egész nap azt szoktam inni, és akkor négykor kinyitják a sörcsapokat, szintén szántori sörök, amiket nagyon szeretek, és Igen? egyszerűen eszembe nem jutna, hogy én egy fél pohár sört délután négykor megígyak, hogy ötkor, vagy akár hatkor, mert az engem már tényleg így teljesen kihoz abból a szellemi állapodon, amikor én tudok egy megbeszélést végigvezényelni, meg egy hívást, meg minden. És Frusztráló, hogy ott van ez a lehetőség, de én személyesen erre nem vagyok alkalmas. Nincs, nincs meg az a, mint a munkásnak, amit említettem, nincs meg az, hogy, hogy ilyen izom memóriából végig tudok mindent hajtani, hanem így ez az, ami nagyon fárasztó a mindennapjaimban, hogy nekem mindent így, tehát így száz százalék agykapacitásból kell csinálni. És arra emlékszem, hogy amikor még ugye nem volt ez a pozícióm, hanem tényleg csak ilyen mondjuk a szállításai voltam felelős, ugye csak, ez is idézőjelben, hogy akkor voltak olyan napok, amikor a hívások jelentős részét, ez mondjuk COVID időszak különösen jelentős volt ebből a szempontból, hogy adott esetben nem mondom, hogy ezt gyakran csináltam, vagy nem mondom, hogy nem csináltam gyakran, de például volt annyi ilyen oldalkapacitás még az agyamban, hogy közben olyan tevékenységet is tudtam végezni, hogy beszélek a meetingen eltartom a kontrollert a mikrofontól, és közben még egy Destiny-ben ilyen egyszerűbb dránygat tudok csinálni. És most, tehát erről szó sincsen, tehát itt max kapacitáson megy az agyam arra, hogy a politikai helyzetet, a kapcsolatokat, a kihívásokat, mindent kezeljem valós időben. Hmm. Hát, uh, ja, igen. Te mennyire vagy, mennyire vagy maximálisan kihasználva egy, egy ilyen héten, normális héten, amikor mondjuk nincs valami extra. Az én munkáim ilyen szempontból nagyon jó work-life balance szempontjából. Tehát nálunk nem, ezt lehetően mondtam, ilyen fél négy után, négy, négy után nem, nem, nem rak be senki meetinget, meg nem, nem, nem várja el, hogy dolgozzá. Akkor az, az embereknek a magára van bízva, hogy ki itt csinál. Ö, főleg azért, mert ugye el kell a gyereket az iskolából, vodából vagy valami. Uh -huh. És ez úgy, ez úgy benne van a kultúrában, hogy akkor, akkor már nem azért, műtingen, vagy Illetve meg kell kérdezni, hogyha 15-30 oh, te szeretnél tenni mítinget. Ezt, ezt, Nekem... ezt nem, nem viccelek. Nem viccelek, Nekem a nem. legdurvább blokk, legdurvább blok, az tipikusan ilyen négytől este mondjuk 10.30-ig tart. Tehát akkor van a legsűrűbb meeting. És ugye Aha. ti is nemzetközi cég vagytok, meg mi is nemzetközi cég vagyunk, és mindenféle időzónát figyelembe kell venni. Á, nem, de ez nem, nem Teljesen, nem. teljesen Tudom, elfogadható a de... cégen belül, hogy, hogy befoglalják az időmet mondjuk este 9 az olyan, mint nálatok mondjuk a három lett volna délután, az még nyilván belefér, nyilván este 9 belefér. De abban az értelemben nem vagyunk nemzetközi cég szerintem, rohadtul nem, hogy, hogy maga a központ, az itt van ikea nak központja itt van Dél-Svédországban ráadásul. És nagyon fontos, nem Stockholmban, tehát a, uh -huh. a Stokholmban van egy bolt, és kész. Uh -huh. Nincs ott semmi ilyen szempontból, tehát a uh -huh. teljes termékfejlesztés, szoftverfejlesztés, minden itt történik, kivéve ugye vannak, mint talán Kínában, de, de interakció hát csak, uh -huh. csak ilyen izé van, kivéve ugye az üzleteket, a boltokat. De, de maga a lényeg, az itt Dél-Svédországban történik, és az összes dolog, ami különbség, az, hogy van ugyan a központban elmhült, és bocsánat, rosszul ejtettem ki, elmhült, és, uh -huh. és, és malmű, és, és ez a kettő van, és semmi más. És aki külföldi, az jobban tesz, hogyha ide költözik, és ide is költöznek, és akkor ez így szállik. Úgyhogy ilyen szempontból kényelmes. Megtaláltam közben a a magyar kifejezését. Közösségi munkavégzés, közösségi munkahely, vagy közösségi iroda. Közösségi iroda, oké. Ma megtanultuk. Volt egy, egy ilyen vízióm, hogy lehetne a Meteorban egy ilyen, izé, ilyen kis színes blokkokat végig darálni csak úgy, és akkor is meg lehetne a backlogot egy kicsit izélni. Akkor nézni, okay. én mindig ilyen, ilyen érdekesnek gondolom az adott pillanatban, hogy ú, erről a Meteor beszélni kell, és akkor, és akkor sose jön okay. kell oda. De nem baj. Viszont ezt mindenképpen be kell dobnom OpenAI. Volt nagy bejelentésük a héten. Kipróbáltad a cuccot? Izé, meg ilyen gpt 4 o uh -huh. nem 40, hanem 4-0. Megnézted? Én nem próbáltam ki, de én olvasgattam. Hát éve... Iszonyú jó. Iszonyú jó. Nagyon-nagyon jó. Melyik része, tényleg... mit ki? Csak az, hogy nem is a hang alapú irányítás, hanem csak a, mit tudom én, ami éppen gondolat eszembe jutott, belevertem, és a válaszok, annak a megértése, amit magyarul kérdeztem, minden olyan, a mint Szöveges promptot használtál? Igen. Igen. Nagyon, nagyon érdekes volt, hogy mennyire érti, amire gondolok, értelmes válaszokat ad. De eddig is jó volt ilyen szempontból, nem? most még tett, jobb. Még jobb. Ez elérhető az ingyenes emberek számára is? Igen, Vagy de fizetős? van valami limit, van valami limit, hogy meddig, ha valaki ilyesmit mondott. Na az első, amit találtam, Shownozban lesz a link, az az, hogy készített valaki egy olyan promptot, ahol a Pokémon Go-nak a eski verzióját játszhatja el a ChatGPT-vel, ami úgy történt, hogy gyakorlatilag egy Terminál játékot csinál belőle, és az egy darab promptból áll, ami szintén megoszt, hogy mi ami volt a prompt maga, és az a prompt maga, hogy ő lerajzol egy-két tipikus képen Terminálban neki, és utána megkéri arra, hogy ezeket a screeneket figyelembe véve végig a játékot, és, és, és és gyakorlatilag mutat neked egy képernyőt, be tudsz menni ABC helyekre, hogy berazzolja ilyen kis emozsikkal, hogy mi van a képernyőn, uh -huh. és az összes szöveg, amit a játék kínál, meg minden, az ott, ott végig, nem tudom, emulálja, vagy nem tudom, mit mondjak rá, hogy... és, és ez így végig, mert szó szóval elképesztően ö, durva, tehát a, a eleve ismeri a játékot magát. A, tehát kell, hogy ismerje a játékot, kell ismerje a, a szövegeket, amik a játékba végigmennek, Hogy ez hogy, honnan ment bele az agyába, azt nem tudom. Lehet egyébként, hogy az interneten ezeket így külön már ilyen szövegkönyveket kiragos. Na mindegy, szó, szóval és képes végjátszani a pokémon terminálban. Ő maga leemulálja neked. Tehát gondolj bele, hogy ezt meg lehetne írni ezt a szoftvert, nem kell megírnod, mert egész egyszerűen csak megkéred rá, hogy figyelj, van egy ötletem. Mi lehet, ne, csináljuk meg a pokémon ezt a gameboy játékot terminálban. És akkor, és szerintem így tudnak én, és akkor ő kitalálja, hogy az hogy fog működni. Tehát gyakorlatilag úgy programozod a számítógépet, hogy megkérdez csak dolgokra. Jó, mm -hmm. persze, ez eddig is volt. Mind meghalunk, Józsi, mind <laughs> erre, izé? hogy, hogy, hogy ez valami többenet is. Na várjál, én 1991-es alaplapokat az archive.org-on meg lehet találni. Ismerted az alaplap újságot? Hogy? Szóval, izé. És az alaplap újságot kezdtem el olvasni, csak úgy poénból, csak fölütöttem egy, hát az önmagában egy nagyon klassz időutazás, hogy fölüttsz egy alaplapot és belenéz hogy 1990-ben Magyarországon a számítástechnika egyáltalán milyen, ilyen a turbopascál. Ilyen árlista a, a, a Reddy bolthoz. Hát, a, de, hát a, a, az is te vagy, vagy na akkor ez te képzeld el, hogy bemutatnak egy szoftvert, ami egy ügyviteli szoftver, ilyen kis kft nek mit tudom én, és mm. uh, tudod, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen doszos uh, eszki árt menürendszer, a főmenünek mm -hmm. az a neve, nem fogod elhinni, Káptalan, ez a főmenünek a neve az izébe, és tehát azért, mert az a szó egyébként jelenti azt is tudod, hogy valamilyen tudod, irányító szervezet az egyházban, meg mit tudom én, és akkor Káptalan, három pont: Káptalan, Iránytű, és a harmadik Tourmix és azon gondolkodtam, hogy visszakéne a, a szoftverfejsz is vinni ebbe, ebbe az időbe, olyan kedves volt. ezért igen. Az, igen. A ká, káptalan menüpont, a napi tenni valók, határidő napló partnerek adatai, kollégák adatai, magánügyek, igen. jelszó megadás, vagy iránytű, iránytű menüpont, megéri, per nem éri kérdőjel. Adatok, mutatók, rendelettár, szerződéseket, iktatókönyv, telekommunikáció, és akkor turmixba, ba irodai szoftverek, ügyviteli programok, felhasználói meni DOS, lemezkezelő, vagy DOS, uh -huh. Slusz kulcs. <laughs> Szia, az Isten lett, magyar ugye? nyelv annyira vicces, és azt mondtam már neked, hogy nekem egy ilyen olyan dolog, amit Úgyhogy megbántam, van, hogy... hogy kicsikorútól kezdve nem vittem ez bele a gyerekeim életébe de talán még nem késő. Egyre érik benne hát, valami elhatározás, eh, hogy mit tudom én, tíz perc napi 10 perc magyar, vagy valami hasonló legyen. És tovább megyek. Én saját esetemben meg arra jöttem rá, hogy paszik, én nekem meg visszakéne térni a blogolásba. Yes! Mert magyar nyelven. magyar Máki nyelven. Like ezt, yes. Józsi csináljuk. És uh, meg gondolj bele, hogy én nem... Tehát nem kell felhettem blog formában. Én azt mondanám, hogy hogy pivot, newsletter irányába, ugyanúgy a plastik jelenik, mint mert... a newsletterbe. Azt gondolkodtam rajta, hogy a Substack-en, és meg is néztem, Ez konkrétan tegnap csináltam, ezt a ezt azért, hogy megnéztem Substack-en, hogy, hogy lehetne, csak az a baj, hogy, hogy én félek, hogy azt az embereket, hogy föl kell iratkozni, hogy az, nem, hogy tudják nem, nem. olvasni. Nem, nem. És a ez figyelj, ez és a Substack nem. jó arra, hogy mit tudom én, mert nagyon sokszor, csak. Kommentelni szeretnék valamit. Tehát olvasok valamit a neten, és akkor. Mikor akkor belőle, Egy és heti, heti newsletterbe, amilyen saláta, amiben mindenféle van. Mondjuk minden pénteken összegyűjtöd ezeket a saláta ilyen reakciókat. De lehet, hogy nem egy rossz gondolat. És akkor hm. Nyilván, amikor hosszabb tartalom van, akkor hosszabb tartalom van, és akkor ez egy heti jegy, az pedig, ugye, Isten nyugosztalja, mint, mint a kelt, neki mondjuk tényleg ez az ilyen hírre reagálás newsletter, az ki volt maxolva. Szóval ez teljesen jó dolog. Én, én javaslom, hogy csináld. javaslom, hogy csináld. Sőt, nekem is nem a blog írásra van uh, inspiráció, hanem nem tudom ismered-e, van ez a Craig, Craig Mod nevű hát igen, alap, igen, ez nem, egy, ez fotós. Egy pikírt, szarkasztikus, nem? Ja nem, nem, nem, az bocs, az Nem, más. ez egy fotós, fotós csávó, és az a kapcsolat, hogy ő is Japánban él, és ott fotóz nagyon sokat, és akkor vannak neki ilyen projektjei, amikor elmegy, mit tudom én, 100 kilométer gyalogolni és fotóz közben, és akkor napi szinten ilyen van mondjuk egy két amikor ilyen arra a hétre ilyen newslettereket küld ki, és akkor fotók meg gondolatok egy ilyen hír, mi az a newsletter magyarul? Hír, Hírlevél. Hírlevélben kiküldi. Ugye egy manapság nem használ senki RSS olvasót, tehát, hogyha blogolnál, semmiféle garantált csatorna nincs, hogy megjelenjen az embereknek a bármiféle... e-mail push, aha. Ezért mondom, hogy a newsletter viszont arra, ugye, akit érdekel és szeretne kapni belőle, feliratkozik és megkapja. És én most úgy vagyok vele, pont, pont ennek a körégmódnak most a héten is volt egy ilyen nap hírlevél, mert ilyen ö, gyalogulós projektet csinál, annyira élvezetes nap végén, nem az van, hogy mit tudom én, mint más mondjuk a TikTokot tekerném, egy ilyen hosszabb, lélegzetű, szöveges, fényképes dolgot elolvasol. Én nem fogok tudni, ez, ez ugye ez a full time munkája ennek az embernek, hogy ezt csinálja, és akkor egy idő múlva könyvet rak össze belőle, és azt értékesíti. Ezt nem fogom tudni én a saját esetemben csinálni, de most azon gondolkodom, hogy például ami fotókat csináltam most az egy hét Tokió munka hét alatt ilyen munkába menet, munkába jövet, stb. Lehet, hogy én is egy ilyen formába be fogom, be fogom rakni, hogy ilyen szövegkép formában. Mondjuk ilyen, mivel én nem tudnék gyakran, tehát nem feltétlenül fogok ezért egy saját newsletetbe, lehet, hogy fogok írni, majd kitalálom. De hogy tényleg benem is van ambíció, hogy írni kéne és Na. nem csak a podcast, meg a fotók, hanem valami narratív dolog. Neked meg aztán tényleg mindenki mondja a hallgatói körből meg innen onnan, hogy hiányzik nekik a, a blogos kontent, és ez nekem is, úgyhogy maximálisan támogatom. Sőt, majd a felvétel után beszélhetünk róla, hogy nem kell feltétlenül ez egy külön dolog, hogy legyen. Uh, ja, ja, igazából az elhatározásom megvan, hogy magyar nyelven uh, uh -huh. kéne írnom, mert ö, ellenére annak, hogy angol is komfortosan kitom fejezni magam, de, de valahogy a prózát, ugye, nem tudom, hogy mondjam ezt, azt, uh -huh. azt, azt, azt nem tudom angolul a jól csinálni. Erejét, vagy legalábbis, igen, tehát azt, tényleg a szövegélmény az szinte ugyanolyan fontos volt, mint maga a content, ugye? hát nem tudom belülről a humor, mert... meg A kors, meg a lököttség. Hát... Volt egy saját nyelvezeted, és szerintem igenis csináld ezt, és magyarul száz támogatom. Igen, tehát ahogy eltávolodtam tőle, és ahogy a Meteor újraindult, az is újraindult, aztán csak mondom, a formátumot nem táltam ki, hogy, hogy melyik... Newsletter, hát, newsletter. Garantálom, hogy jobb, hogy... Mint, mint kirakni egy blog valamit Tudatosan most az embereknek el kell menni, megnézni, és eszükbe kell, hogy jusson. Ja, e-mailt azért gyakrabban néznek ennél. Igen, De, hogy. De akkor, akkor fiakú, be, ezért rakjam, szápsztek be, és akkor megszerkeztek és kiküldöm, mint, mint legtöbben egy ilyen. Hát meg gondold végig, hogy mi az, amit tudsz vállalni. Ugye Jó, az ennek az egyik ne? eleme, hogy, hogy valamiféle rendszeresség legyen benne, hogy akkor összegyűjtöd egy hétre, és akkor van egy ilyen eszé per hét, vagy van olyan, amikor ilyen reakciók, nézzél jó példákat erre, de kell valami ugye valami ritmus ezeknek a dolgoknak, hogy az emberek számíthassanak. Igen. az nem jó, hogyha, hogyha... az is lett, hogy hetente, kettőször megy ki, tudod? És akkor, Aha. most ja, akkor egy így... Ö... Eszé, egy meg ilyen reakciók, vagy valami. Jó, hát, én meg az essé. <laughs> de, de valóban, igazán... én, én, én meg az eszéim. Uh, igen, de nagyon sok mindent a meteorba fölrakok, az, az inkább oda valónak érzem. Tovább, hogy érdekes, meg, meg, meg, uh -huh. meg jó, azt gondolom róla. Itt meg sose jut, jutunk el oda, hogy meg Igen, mert mindig valamiről de... mindenkinek eszébe jut valami, és akkor elmegyünk abba, hogy uh, uh, uh, hogyan reagálunk egy 50-es nőre, meg mit tudom én. ja. ja. Wow. <hállás> <hállás> uh, na, de mit, open AI ban annyit történt, hogy a Chief Scientist Ilja sütskever Elment. Elment, fölmondott, és azóta a Voxon megjelent egy elemzés. Egyébként beraktam azt is, hogy, hogy állítólag az elmúlt fél évben, amióta volt ez a pucs annak idején, hogy kirakják a Sam ment a vezetésből, mm -hmm. amit Ilia orkesztrált, és akkoriban úgy tűnt még, hogy ő itt a főgonosz. Aztán, na mindegy, szóval Ilia hat hónapjátok be sem ment az irodába, tehát nagyon nem sikerült ez a, a dolog, és, és állítólag az történt, hogy igazából ő itt a good guy ebben a történetben, uh -huh. és a Sam Oatman a, a bad guy. A Sam Oatman uh -huh. ne nem jöttek ki, és végül az lett, hogy most ő el is megy, és fölállt egy másik csávú is, aki szintén magas, ez a Jan Leike. Ő meg egyenesen megírta azt, hogy ő a leadership a döntéseivel nem ért egyet, és kilép. És uh -huh. És, ez uh, és, az és, egész a... Silicon Valley ilyen startup kultúra dolog, én annyira örülök, hogy nem ebben az összefüggésben élek. Ugye gyakran panaszkodunk az ilyen nagyvállalati jelenségekről, lásd a kezdőbeszélgetés, yeah. de százszor inkább ez egy ilyen higgat nagyvállalat, aki megy a saját tankhajó előre, néha kicsit megrottyan, de úgy haladunk előre, versus ez a folyamatos ilyen pörgés, politikázás, befektetés, mit tudom én, ez nekem annyira nem vonzó. Viszont ami, igen, ez, ez van egy ilyen aspektus is benne, de az teljesen egyértelmű szerintem már, hogy ez a Sam Oldman, ő egy ilyen szilikonveli fene gyerek, és kész. Ő nem egy scientist. Mérnök, aha. Nem mérnök, nem scientist, nem izé, vannak ilyen gondolatai, és a, a scientist communityben, ő neki nem, nincs nagy reputációja, ő csak egy okay. ilyen, ilyen PR mikrofont csávó, meg minden, de amikor, amikor a science-ek kapcsolatban ilyen, ilyen felfedezéseket oszt meg a publikummal, meg, meg ilyenek történnek, akkor, akkor általában egy ilyen elég pimasz, nem, nem, nem, nem pimasz, hanem akkor elég így, így, így felostorozza így a kedélyeket abban a communityben, és, és a számomra nem állt eddig össze. Én tényleg azt gondoltam, hogy az a számomra ott már az OpenAI-nak a CEO-ja az valamilyen tényleg szakmához értő ember, uh -huh. és valamire biztos ért hozzá, de el, tehát a, a, a, akik ezt a szakmát vagy research és viszik előre, azok ö, nem kezelik őt ö, komoly embernek szakmailag, tehát ez, és ez csak azért mondom, hogy lehet, hogy nekünk is van ebben egy ilyen tanúság, hogy Sam nem mert valami beszél, akkor nem kell azt meginni a szavait, hanem ő csak egy ilyen, ez, ilyen bystander ebben az értelemben. Uh -huh. Nem tudom, Twitteren látod, hogy kiraktam az egyik ilyen egyik community embernek a, a reakcióját erre. Jonathan Gourard, akit azóta föl néztem, nem tudom, láttad ezt? Uh -huh. Azt berakom akkor ide a Sónuszba azt is. Őneki ő, ő, volt egy ilyen pikírt megjegyzése, azt illetően, hogy, hogy a szamot mennek mi a, a hozzá ö, járulása az egészhez, és ö, úgy tette helyre a csávót néhány mondattal, berakom ide ezt is, ezt a linket úgy tette, tehát szerintem ilyen nagyon megalázó, <gül> tehát, én, ezt, és úgy, úgy, tehát olyan intelligensen alázza meg, hogy, hogy én... Uh... Ezt imádom. Hogy, még, hogy, még... hogy nem is esikre, de én, én, én a számoltmányban vérig sértődnék. Tehát ilyen, nem tudnék kijönni belőle, hogyha valaki ilyet mondta nekem. Tehát semmi csúnyát nem mond, csak annyit mondja. Most Viszont formailag, ha, hagy, hagy reagáljak itt ezekre a tweet-posztokra. Pont, pont a mond. napokban gondolkodtam azon, hogy mennyire irritál engem ez a nagyon leegyszerűsített tweetstorm publikációs forma. Ezért is mondom, hogy ez a, ez a hírlevél téma mennyivel jobban fekszik nekem, egy struktúrált, felépített esszé vagy story, vagy valami, versus ugye ez a kis... igen. Igen, igen, tehát egy-egy ilyen, ilyen, tehát, ó, itt vannak az OpenAI új feature és akkor nézzük végig, hogy ez miért forradalmi, és akkor van tudod ilyen egy tweet, egy mondat, meg valami kis kép, vagy valami egy tweet, egy mondat, és akkor ilyen nagyon lebutított, ilyen, ilyen ultra, ilyen kis falatokra vágott mondani való, egy ilyen nagyon egyszerű narratívával utálom. Egy-két kivétel van, lásd, ez az öltözködésre kapcsolatos dolog, amiről beszéltünk, a, ez a Derek Diverkware, Ed Diverkware, aki ezt fantasztikusan alkalmazott, de azért, mert az ő története ez, ez kiváló végigmenni, hogy valaki miért rosszul, vagy miért öltözik jól, uh, és ez a fajta narratíva tökéletesen fekszik, de amikor minden történetet ilyen, ilyen kis falatokra bontott weedstone próbálnak beleszuszálkozni, egy utálom ezt, és primitív, és lebutítja az embereket, uh, minket, az olvasókat is. Uh, yes, and no. de, ahogy mondani <gül> szokták. Tehát, ja. ahogy a francia mondja. Uh, igen, én, én, én nagyon sok, én, én, én szeretem ezt meg, ső, sőt szerintem a TikTok formátum, az, az, az mekkora invention volt, de, de várjál, én, én komolyan mondom, de ezt lehet, hogy már beszéltük olyan, komolyan mondom neked, hogy a legtöbb uh, tudományos ismeretemet a TikTokon szedtem össze. Oké, okay, de az a... valószínű akkor csak ilyen két kis falat, pont a lényeg marad de, ebben uh... elmélyülni a részletekbe alaposan. Mert fog egy jó részt a Veritasium általán kedvelt Scientific Popsky ből kiemel egy pár 30 másodperces részt, oda rá véletlenül, megnézem, ó, az érdekel, és akkor fölmegyek a veritasium és megnézem a 30 perces videót a fekete lyukakról, és akkor ú, lefasza. Tehát ez ilyen. Én a YouTube félórás videókat imádom, tehát az nagyon jó félórás-órás Ilyen valami részletekben menő dolog imádom. Én ezeket a falatokra összeszabott, ezeket nem szeretem, hogy ez a narratíva, hogy vagy ez a tweetstorm formátum, ezt egyszerűen nem bírom elviselni. Van, amiről három bekezdés kell, van, amiről egy mondat kell. Nem lehet mindent ugyanabba a falatba belerakni, mert akkor tényleg egy ilyen lapos, leegyszerűsített narratíva, ami primitív emberek befogadására van készítve, és nem arra, hogy egy komplex gondolatot, meg egy, egy ívet, egy eszé, vagy történet ívét megértsed. Ah, Szerintem meg Törnyel, lehet érteni. Ugye, jó, ez, jó. Meg lehet érteni, épp ez az, hogy túl le van egyszerűsítve, és ezért nem szeretem. De rendben van, hogy neked más a módon, nem csak az én. Ne, nem ez a longform, ez más stílus. És, és, de most a tweedstormra gondolok, hogy, hogy én imádom nézegetni, a, a, a, ahogy, ahogy az egyes szállak felépülnek, meg ott úgy te, terebélyesednek a Twitter. Most már nem is Twitternek hívják, oda, ezen a héten átnevezték végleg x.com-ra. Uh -huh. Képzeld el, hogy a, a, tehát most már nincsen Twitter utalás sem a Twitteren. Uh -huh. Minden x. Ez itt minden, so, minden x. So, so, sok mindent lehet erről beszélni, ugye Elon Musk, meg a Twitter, meg X, meg egyéb kapcsán. Viszont jöttek a hírek a család másik felétől. Egyrészt a pici lányom a korosztályában második lett a versenyen, ami nagyon szuper. Másrészt mindjárt itt vannak ebédelni. Úgyhogy egy ilyen soft stop, ha nem is hard stop, mint a múltkor volt. Valamit ilyen, még a végére be akarsz amíg lehet, amíg lehet, és akkor uh, uh, aztán a szólsz, amikor már egy ha ilyen öt percet még rá tudunk tolni, úgyhogy ha van még 5 perces fijaj, tweet topikot. Ugye az x.com-on van sideboob tartalom, lehetséges fölrakni sideboobot, ezért befogad egy példa. ilyen tweetet. Van, van. Most van egy konkrét példám, hogy fölraktak egy ilyen New York-Dublin portált ott kiraktak a városba egy ilyen portát, ahol belenézel a portálba, és látod a másik oldalon, mi van. Tehát én internette izé, kirakják a képet, semmi extra technológiailag az egész dolog. Tehát egy nagy webkamera. Izével. A Prezi irodában is volt ilyen egyébként, lehetett San Francisco-i nézni, és akkor nem volt hangságot, integetni lehetett másnak. Na, mindegy. És ezt megcsinálták a városban. Ó, És És, és a, a, vicces az egész ott hogy Kitaláljuk, hogy milyen jó lesz, majd kirakjuk New York táblára. Marketingok. Marketingok, hogy emberek konnekné tudnak egymás a tweet, amit íze szerepek, csaj, cicit villant <gül> nekik, Nem csak, hogy villant, a villant az egy pillanat, de ez világít. Ez konkrétan tartja. tartja nekik. Igen, igen. És akkor. De a másik dolog az meg olyan volt hogy. Tehát elképesztő, hogy emberek mindent meghackelnek, tudod, azért telefonon oda tartott neki ilyen, tudod, ilyen fő. Hát, nem, nem nevettem ez komoly téma olyan szempontból, de World Trade Center izé repülőgépek belecsapódnak, azt tartotta bele a kamerába meg minden, szóval ilyen uh. totálisan balúsul el az egész stódját. Uh -huh. <laughs> Tehát azért, azért ilyen emberek milyen hülyék. Na mindegy, szóval érdemes vigyázni ezekkel a... Hányszor nézted meg a lupot a side boom Folyamatosan megy. Ezt, ahogy beszélek, azt nézem. Én És van valami öre, öreg nyugger, amikért a, a, a másik oldalon van egy olyan öreg nyugger, az szóval fogja a fejét. <gül> Tehát vis, kár, hogy Meg, megnézem a kommenteket, írják -e ki az a nő, aki mutogatja magát. Valami influencer for science. <gül> <gül> influencer. te, te már végdíszedben? <gül> kicsit, kicsit beletekerek hát, ha van valami Nick név itt föllinkelve. <gül> Nem találtam én. Jó van, hát ezzel a ruganyos témával akkor zárjuk, zárjuk. Um, Plusz egy a newsletterre, mivel go. mi eredetleg Apple Podcast voltunk, ezt gyors beszorom ide a végére, hogy van itt az új Apple Pencil, Aha. amit kiadtak most a iPad-ekhez. igen. Pro. És azt tudja, hogy ahogy forgatod, meg ahogy tartod, árnyékot vet a digitális Aha. Uh, itt van egy ilyen videó, bemutatja, szerintem Barom. és tényleg ez olyan dolog, amiben ami, az Apple-t, amiben az Apple-be beleszerettünk annak idején, és ez, ez, ez, tehát újra és újra tudnak ilyen aprósokat innoválni. Baromira szeretem azt a céget, hogy ilyen dolgokat még a mai napig csinálnak. Ettől függetlenül nem veszek magamnak, de, ja, ja, ja. de klassz, hogy van ilyen. Azt is barom. Jó van. Csá! Na, Sziasztok!